Минавам на първата идея. Биоме за Луцифер. Слушайте внимателно, защото това е голяма мъдрост с прости думи. Казана много просто. Много книги са писани за Луцифер. Макар, че тук малко ще ви говоря и след време пак ще имаме продължения, ще видите колко дълбоки неща казани просто. Това е този, който е постигнал духа и живее в мистерията. Така, Биоме казва. Луцифер е нещо странно, което се намира в Бога. Луцифер е вид Бог, но който не е абсолютен Бог. Чрез Луцифер трябва да се извърши различаването на Бога. Защото нищо не може да се открие без неговото противодействие. Ето защо Бог го създава. Значи, защото нищо не може да се открие без неговото противодействие. Ето защо Бог го създава. Луцифер е необходим, за да може Бог да възкръсне и да се върне в себе си. Бог е разделител. Той е създал Луцифер чрез разделение. Той е разделил целостта си чрез волята си. И така, Луцифер е част от изтеклата воля на Бога. Великото единство и цялост, която е Бог, си е създало в себе си разлика Различие във волята. И това е Луцифер. Луцифер е особена субстанция на чистата отрицателност. Бог е създал Луцифер като нещо отрицателно към самият себе си, за да може да възвърне субстанцията. Към самия себе си. Луцифер е излязал от Бога като субстанция, но субстанция, която се е превърнала в определеност, в определеност, в качество. Това качество е било наречено противодействие и по-късно другото му име Луцифер. Луцифер е създаден като нещо друго, за да работи за единното. Той е създаден от Бога като едно въображение в самото себе си. И затова Луцифер си въобразява и казва Ще стана като Всевишният. После биоме казва Луцифер чувства в себе си Особен яростен огън, който всичко поглъща. Това му е дадено да чувства от самия Бог. Луцифер е гняв, който живее вътре в Божия гняв. Забележете колко просто и каква дълбока мъдрост. Луцифер е гняв, който живее вътре в Божия гняв. И затова е казано, не се противете на злото, защото Бог казва, аз съм този, който е злото. Тук Бог казва, аз съм този, който знае, защо прави злото. Един от преводите на Биоме. Аз съм този, който знае, защо прави злото. Това не е човешка работа, нито ангелска, нито пък на Серафими. Аз съм този, който знае защо прави злото. Това означава, че дори царството на тъмнината не принадлежи на дявола. Дяволът е само инструмент на действащия бог. И така. Луцифер е имал много силно тяло от светлина. Тогава тялото му Сякаш само по себе си е раждало светлина. Казано по друг начин. Луцифер е имал дадена голяма светлина, но е нямал цялата любов. Нямал е същността на Бога, а любовта е тази, която прониква в най-дълбоките недра на живота и смъртта. Не светлината, а любовта. Значи, любовта е тази, която прониква в най-дълбоките неща на живота и на смъртта. И ги осветява. Луцифер е бил част от светлината, но не и е част от любовта и от могъществото на Бога. И казва Биоме, аз познавам ядрото и сърцето на Луцифер и как той е станал сатана и дявол. Бог го е дарил с нещо особено. Той е яростното качество. Бог го е създал такъв за своите велики цели. Бог го е създал такъв за своите велики цели. След време ще продължим пак. И по тези въпроси. Втората лекция.